Capitolul 69 Într-o după amiază, întorcându-se de la spital în garsoniera lui, ca să se spele și să se aranjeze înainte de a se duce ca de obicei să ia ceaiul cu Norah, tocmai descuia ușa când proprietărea sa i-o deschise de perete. Te așteaptă o doamnă," zise ea. Pe mine?" întrebă Filip. Era surprins, nu putea fi decât Norah și nu-și dădea seama ce ar fi putut să o aducă la el. N-aș fi primit-o în casă, dar a venit de trei ori și părea atât de necăjită că nu te-a găsit, încât am poftit-o să te aștepte. Filip o dădu la o parte pe proprietăreasă, care nu mai contenea cu explicațiile, și intră repede la el în odaie. I se tăia picioarele. Era Mildred. Stătea pe scaun, dar la intrarea lui se grăbi să se ridice. Nu ieșea în întâmpinare și nici nu scoase vreo vorbă. Filip era atât de surprins, încât nu-și mai dădea seama ce spunea. Ce naiba vrei?" întrebă el. Mildred nu răspunse, dar început să plângă. Nu-și duse mâinile la ochi, ci le lăsă să atârne pe lângă trup. Arăta ca o servitoare care se roagă să fie angajată. Toată înfățișarea ei era îngrozitor de umilă. Filip nu știa ce fel de sentimente l-au cuprins. Simțea un imbold puternic să facă stânga prejur și să fugă din odaie. Credem Credeam că nu o să te mai văd în viața mea," zise el în cele din urmă. Mai bine muream, gemuia. Filip o lăsă să stea în picioare acolo unde se afla. În momentul acela nu se gândea la altceva decât cum să se liniștească. Îi tremurau genunchii. Se uita la ea și gemu de disperare. Ce s-a întâmplat? Întrebă el. M-a părăsit Emil. Inima lui Filip Tresării. În aceeași clipă își dădu seama că o iubea cu aceeași pasiune de totdeauna. Nu încetase niciodată să o iubească. Fata se afla dinaintea ochilor lui, umilită și fără a mai văd nicio împotrivire. Ar fi dorit să o cuprindă în brațe și să-i acopere cu sărutări fața înlăcrimată. Vai, de când nu o mai văzuse?" Nici nu înțelegea cum putea să suporta o despărțire atât de îndelungată. Cred că ar fi mai bine să stai jos, să-ți dau ceva de băut." Îi trase scaunul lângă foc și Mildred se așeză. Îi pregăti unui cu sifon pe care Mildred îl bău suspinând fără încetare. Se uita la Filip cu ochii mari și triști. Avea cearcă negrele. Era mai slabă și mai albă decât ultima dată când o văzuse. Îmi dau cu pumni în cap că nu m am măritat cu tine când mai ai cerut de nevastă." Filip nu înțelegea de ce spusele ei, îi umpleau inima de bucurie. Nu putea să mențină între ei distanța pe care și-o impusese. Își lăsă mâna pe umărul ei. Îmi pare rău că ai necazuri." Fata își lăsă capul pe pieptul lui și izbucni într-un plâns isteric. O deranja pălăria, așa că și-o scoase. Filip nu se gândise niciodată că Mildred ar fi capabilă să plângă în halul ăsta. O sărută o dată și apoi încă o dată și încă o dată. Asta păru că i mai alină puțin suferința. Filip, tu ai fost întotdeauna bun cu mine, zise ea. Am știut eu că ție pot să mă adresez. Dar, spunem ce s-a întâmplat. A, nu pot, nu pot!" strigă ea deslipindu se din îmbrățișarea lui. Filip în lângă ea și șlipi obrazul de al ei. Nu știi că nu există lucru pe care să nu poți să-mi l spui? Eu nu te pot ține niciodată de rău pentru nimic." Mildred îi spuse treptat-treptat ce i se întâmplase, dar uneori suspina atât de tare încât Filip aproape că nu mai înțelegea ce vorbește. Lunea aile s-a dus la Birmingham și a făgăduit că se întoarce joi, dar n-a venit și n-a venit nici vineri, așa că i-am scris ca să-l întreb ce s-a întâmplat, dar nu mi-a răspuns la scrisoare. I-am scris încă o dată și i-am spus că dacă nu-mi răspunde cu prima poștă, mă duc să-l caut la Birmingham. Și azi dimineața am primit o scrisoare de la un avocat care îmi zice că n-am niciun drept asupra lui și că dacă îl mai bat la cap o să se pună sub protecția legii. Bine, dar e absurd, strigă Filip. Nu poți să te porți așa cu nevasta. Vă certa să răți? A, da. Ne-am ciondănit duminică și mi-a zis că s-a săturat de mine, dar tot așa mai îmi zisese și altădată și pe urmă venise înapoi. Am crezut că nu vorbește serios. S-a speriat pentru că i-am zis că o să am un copil. M-am ascuns de el cât am putut, dar până la urmă a trebuit să-i zic. El a zis că eu sunt de vină pentru că trebuia să știu să mă feresc. Dacă ai fi auzit ce lucruri a putut să-mi spună. Dar mi-am dat eu seama cât ai zice pește că nu e un gentleman. Nu mi-a lăsat niciun ban când a plecat. Și nu plătise nici chiria și eu n-aveam cu ce să o plătesc. Și femeia aia la care stăm mi-a zis niște lucruri. Zău, dacă eram hoață și tot nu putea să-mi vorbească mai urât. Eu înțelesesăm că vă mutați într-un apartament, nu? Așa a zis el la început, dar, pe urmă, a închiriat doar niște camere mobilate la Haibarei. Tare era scârțan. Zicea că eu sunt cheltuitoare. Parcă el îmi dădea destul ca să am de unde să fiu cheltuitoare. Era pomenit cum izbutea Mildred să amestece lucrurile importante cu fleacurile. Filip era nedumerit. Toată povestea îi se părea de neînțeles. Nu cred că un bărbat poate să fie atât de ticălos. A... Nu-l cunoști? Acum nu m-aș mai întoarce la el nici dacă ar veni să se roage de mine în genunchi. Am fost o că m-am gândit la el și nici măcar nu câștiga cât mi-a spus. Dacă ai ști ce de gogoș mi-a turnat." Filip stătu și chipzui câteva minute. Era atât de mișcat de necazul ei încât nici nu se mai gândea la el. Vrei să mă duc eu la Birmingham? Aș putea să stau de vorbă cu el și să încerc să împac lucrurile." Aș, nici vorbă de așa ceva. După cât îl cunosc, acum nu se se mai întoarcă nici cum. Dar trebuie să te întrețină. De la asta nu se poate sustrage. Eu nu mă prea pricep la chestii din trastea. Cred că ar fi mai bine să consulți un avocat. Bine, dar cum n-am niciun ban. Îți plătesc eu. Am să-i scriu avocatului meu, un domn foarte bine, care a fost executorul testamentar al lui taică meu. Vrei să mergem împreună la el? Cred că îl mai găsim încă la birou." Nu, dă-mi o scrisoare de recomandație și mă duc singură." Mildred se mai liniștise între timp. Filip se așeză la masă și îi scrise avocatului. Apoi își aminti că Mildred n-are niciun ban. Era fericit că tocmai schimbase un cec cu o zi înainte și putea să-i dea cinci lire. Ești tare bun cu mine, Filip." Sunt foarte fericit că pot face ceva ca să-ți vin în ajutor." Mai ții încă la mine? La fel de mult ca întotdeauna. Mildred ridică buzele spre el și Filip o sărută. Părea că se abandoneze total în fața lui, așa cum nu i se mai întâmplase niciodată. Gestul acesta a lui merita toată tortura pe care o suferise Filip. Când plecă, Filip își dădu seama că stătuse două ore la el. Era fericit la culme. Biata de ea, biata de ea! Murmura el în sina lui și inima îi ardea de o dragoste mai puternică decât simțise el vreodată. Nu se gândi deloc la Norah până ce, pe la ora opt, primi o telegramă de la ea. Înainte chiar dea o deschide, știa de la cine e. Ceva neplăcut? Norah. Nu știa ce să facă și nici ce să răspundă. Putea să se ducă să o ia de la teatru după spectacolul în care făcea figurație și să o conducă până acasă, cum făcuse uneori. Dar tot sufletul lui se revoltă împotriva ideii de a o vedea în seara aceea. Se gândi să-i scrie, dar nu era în stare cu niciun preț să-i spună ca de obicei, scumpa mea norah, așadar se hotărâ să-i trimită o telegramă. Scuze, reținut acasă, Filip." Parcă o vedea înaintea ochilor. Îi cam făcea silă fața ei mititică cu pomeții ieșiți și cu culori prea crude. Zenul ei avea ceva ordinar la care, gândindu-se, îi se făcea pielea de găină. Își dădea seama că telegrama pe care i-o trimisese trebuia să fie urmată de o acțiune oarecare din partea lui, dar în orice caz, pentru moment cel puțin, obținea o amânare. A doua zi îi trimise o nouă telegramă. Regret, plecare imposibilă," urmează scrisoare. Mildred propusese să vină la el la patru după amiaza și el nu voise să-i spună că nu-i convine ora. La urma urmei, ea făcuse primul gest venind la el. O așteptă cu nerăbdare. Stătul la fereastră pândind o și deschise chiar el ușa de la stradă. Ei, ce-ai făcut? Ai vorbit cu Nixon?" Da," răspunse ea. Dar a zis că nu e nicio scofală, nu se poate face nimic, trebuie să strâng din dinți și să suport." Bine, dar asta e imposibil," strigă Filip. Mildred se așeză jos, istovită. Ți-ai explicat de ce?" întrebă el. Mildred îi dădu o scrisoare mototolită. Uite scrisoarea ta, Filip, nici n-a mai dus-o la el. N-am putut să-ți pun ieri adevărul, zău că n-am putut." Emil nu m-a luat de nevastă, de fapt nici nu putea. E însurat și are trei copii." Filip simțit deodată un junghi de gelozie și durere. Era peste puterile lui să suporte o asemenea lovitură. De aceea nu m-am putut întoarce nici la tantimea. N-am la cine să mă duc decât la tine." Dar de ce ai plecat cu el?" întrebă Filip cu un glas căzut, pe care el încercă din răzputeri să-l facă să sune apăsat. Nu știu nici eu. La început habar n-am avut că e căsătorit și, când mi-a spus, i-am zis eu vreo două să mă țină aminte." Pe urmă nu m-a mai văzut cu el luni de zile, dar când a trecut iar pe la local și s-a rugat de mine, nu știu ce m-a apucat. Am simțit că nu mă pot stăpâni. Trebuia pur și simplu să plec cu el. Îl iubeai? N-aș ști să-ți spun. Nu puteam să nu râd de poveștile lui și, pe urmă, avea el ceva. Zicea că n-am să regret niciodată și a făgăduit că o să-mi dea șapte lire pe săptămână. Căci că el câștigă 15, Dar pe dracu erau gogoși. Și pe urmă eram sătulă până în gât să mă scol în fiecare dimineață și să mă duc la local. Și nici cu tantii nu mă împăcam prea bine. Se purta cu mine de parcă aș fi fost servitoare și nu rudă. Zicea să-mi dă retic singură prin odaie că, dacă nu, nimeni nu o să vină să mă ajute. Acum îmi pare rău. Dar când a venit Emil la local și s-a rugat de mine, am simțit că nu mă pot împotrivi. Filip se trase parte, Se așeză la masă și își îngropă fața în mâini. Se simțea îngrozitor de umilit. Nu cumva ești supărat pe mine, Filip?" întrebă ea cu un glas care îți făcea milă. Nu," răspunse el ridicând ochii, dar neputând să se uite la ea. Numai că sunt teribil de jignit." De ce?" Vezi tu, eram îngrozitor de îndrăgostit de tine. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-ți câștig dragostea. Am crezut că ești incapabilă să iubești pe cineva." Și acum e teribil să aflu că ai fost gata să sacrifici totul pentru ticălosul ăla. Mă întreb ce-i fi găsit la el. Îmi pare groaznic de rău, Filip. Am regretat amarnic după aceea. Te rog să mă crezi. Filip se gândi la Emil Miller, cu înfățișarea lui păstoasă, nesănătoasă, cu ochii albaștri și reți și cu îmbrăcămintea de ostentație vulgară. Întotdeauna purta veste împletite din lână roșie care îți luau ochii. Filip oftă. Mildred se ridică și se apropie de el. Își puse brațul pe după gâtul lui. N-am să uit niciodată că tu te-ai oferit să mă iei de nevastă." Filip îi luă mâna și ridică ochii spre ea. Mildred se aplecă și îl sărută. Filip, dacă mă mai vrei și acum, sunt gata să fac ce dorești tu. Știu că tu ești un gentleman în toată puterea cuvântului." Lui Filip îi se opri inima în loc. La auzul cuvintelor ei simți că îi vine rău de la stomac. Îi e tare frumos din partea ta, dar n-am să pot să o fac." Nu mai ții la mine?" Ba da, te iubesc din adâncul inimii. Atunci, de ce să nu ne distrăm și noi atâta vreme cât mai e cu putință? Știi, acum tot nu mai contează." Filip se desprinse din îmbrățișarea ei. Tu nu înțelegi?" Am fost bolnavă de dragoste pentru tine de când te-am văzut prima dată. Dar acum a intervenit bărbatul acela. Din nefericire am o imaginație foarte vie. Când mă gândesc la ce s-a întâmplat, mi se face pur și simplu scârbă. Tare ești ciudat," zise ea. Filip îi lua mâna și îi zâmbi. Să nu mă crezi un nerecunoscător. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc. Dar vezi tu, sentimentul ăsta e mai puternic decât mine." Ești un prieten adevărat, Filip?" Stătură de vorbă pe îndelete și curând reveni între ei familiaritatea de pe vremuri, când erau mereu împreună. Se făcut târziu. Filip propuse să iasă la un restaurant și pe urmă la un music hall. Ea se lăsă destul de greu convinsă pentru că avea ideea că trebuie să se comporte conform situației în care se află și instinctul îi spunea că a se duce la un local de distracție n-ar corespunde nenorocirii prin care trecea. În cele din urmă, Filip îi ceru să meargă pur și simplu ca să-i facă lui plăcere și, de îndată ce Mildred putu să considere gestul ei ca un sacrificiu de sine, acceptă. Devenise între timp mult mai grijulie, ceea ce îl încânta pe Filip. Îl rugă să o ducă la micul restaurant din Soho, la care fusese de atâtea ori. Această rugăminte îl făcu pe Filip să se simtă copleșit de recunoștință. Întrucât propunerea dovedea că de acest local se leagă în mintea ei numai amintiri fericite. La masă Mildred se înveseli din ce în ce. Vinul de burgoni, adus de la Cârciuma din colțul străzii, îi încălzi inima și Mildred uită că trebuie să-și păstreze o mutră îndurerată. Filip consideră că-i poate vorbi liniștit despre viitor. Mă tem că n-ai niciun gologan în buzunar, nu?" întrebă el când se ivi prilejul potrivit. Doar ce mi-ai dat ieri și încă și din aia a trebuit să-i plătesc proprietării să-i lire." Bine, atunci am să-ți mai dau încă zece ca să nu stea singure în buzunar. Am să mă duc să vorbesc cu avocatul meu și am să-l pun să-i scrie lui Miller. Sunt sigur că îl putem sili să-ți plătească ceva. Dacă putem scoate o sută de lire de la el, o să-ți ajungă până ce vine pe lume copilul. Dar nu vreau să primesc niciun ban de la el. Mai bine mor de foame." Bine, dar e monstruos să te lase chiar așa la ananghie. Eu trebuie să mă gândesc și la mândria mea." Filip se afla într-o situație cam încurcată. Era obligat să facă economii severe ca banii să-i ajungă până ce avea să-și ia diploma și trebuia neapărat să-și mai păstreze ceva ca să se poată întreține în timpul stagiilor de practică medicală și chirurgicală, fie la spitalul unde învăța acum, fie la altul. Dar Mildred îi dăduse tot felul de exemple de meschinărie a lui Emil și se temea să discute în contradictoriu cu ea ca nu cumva să le acuze și pe el de lipsă de generozitate. De la el nu vreau să primesc nici măcar un gologan. Mai bine cer de pomană pe străzi. Mă puteam duce să-mi caut ceva de lucru mai mult. numai că în starea în care mă aflu n-ar fi prea bine pentru mine. Omul trebuie să se gândească și la sănătate, nu-i așa? Nu e cazul să-ți faci griji pentru prezent," zise Filip. Îți pot pune la dispoziție tot ce-ți trebuie până când vei fi iarăși în stare să lucrezi." Știam eu că pe tine mă pot bizui. I-am zis eu lui Emil ca să nu creadă el că n-am pe nimeni pe lume. I-am zis eu că tu ești un gentleman în toată puterea cuvântului." Încetul cu încetul Filip află cum se produsese despărțirea dintre Mildred și Emil. Se pare că nevasta individului descoperise aventura care era legată de vizitele sale periodice la Londra și se dusese la patronul firmei la care lucra el. Ea amenințase cu divorțul și patronii îl anunțaseră că dacă se întâmplă una ca asta, îl concediază. Emil ținea grozav de mult la copii și nu putea suporta ideea de a se despărți de ei. Când se văzuse silit să aleagă între nevastă și amantă, alesese nevasta. Întotdeauna se ferise să aibă copii cu Mildred ca să nu complice și mai mult lucrurile, iar când Mildred, nemai putând să-i ascundă realitatea, îi spusese ce s-a întâmplat, pe Emil îl cuprinsese panica. Îi căutase pricina și o părăsise fără prea multe scrupule. Și pe când crezi că -o, o să ai copilul?" întrebă Filip. Pe la începutul lui martie." Va să zică peste trei luni." Trebuia neapărat să discute planurile de viitor." Mildred declară că nu mai vrea să mai rămână în camerele mobilate din cartierul Highbury și Philip se gândi și el că ar fi mai bine să o aibă aproape de el. Îi promise să se ducă a doua zi să-i caute o locuință. Mildred sugeră că un cartier potrivit ar fi Vauxhall Bridge Road. Și ar fi destul de aproape pentru mai târziu," zise ea. Ce vrei să spui?" Păi, n-aș putea să mai rămân acolo decât vreo două luni și, după aceea, ar cam trebui să mă mut într-o clinică particulară. Cunosc eu una foarte onorabilă unde stau numai femei superioare și, acolo, te primesc cu patru lire pe săptămână și alte cheltuieli nu mai sunt. Bineînțeles, mă costă și doctorul, dar asta e tot. O prietenă de-a mea s-a dus acolo și doamna care ține clinica e o adevărată cucoană. Am să-i spun că soțul meu e ofițer în India și că am venit la Londra numai ca să nasc, pentru că așa e mai bine pentru sănătatea mea." Lui Filip îi se părea extraordinar să o audă vorbind în felul acesta. Cu trăsăturile ei delicate și cu fața palidă părea rece și virginală. Când se gândi la pasiunile care mocneau Unia, ea, atât de neașteptate, i se tulbură în mod ciudat inima. Pulsul lui deveni agitat.